Və başqa hədislərə və birinci hədis İmam Buxarə rəhməhullah gətirir. Bismillahir-rəhmanir-rəhim Kitabu Bədil Vəh. Deyir: Bismillahir-rəhmanir-rəhim Kitab Bədil Vəh, yəni bəh-i bəhîn, yəni başlanması. Əvvəlla İmam Buxar rəhməhullah burada xütbə eləmədi. Əvvəlində bəzi müəlliflər kimi, innəl-həmdillə, nəhmədova, nəhsələ, belə xütbəsiz adı yoxdur. Yəni, Allah həm sanə etmir və Peyğambə sanə salat və salamat gətirmiş. Sadəcə, Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır və Bunu da alimlər qeyd edirlər ki, çünki e, İmam Buxari əsas e, bu e, kitabda, yəni ixtisara üstünlük verirdi və həmçində o Bismillahir-Rahmanir-Rahimlə kifayətləndi. Çünki bismillahir özünü bütün həmsənanın özündə əks elətdirir və həmçinin Peyğəmbərsəmməhəddisi var ki, o danışıq O e, söz ki, bismlərlə başlamaz o naqıs olar və bu baxımdan İmam Buxar Rəhmə Allah bismlər rəhmən rəhimlə kifayətlənir. Və sonra İmam Buxar Rəhmə başlayır vəhhin başlanması kitabı ilə. Öz kitabını, səhi kitabını vəhin başlanması kitabı ilə başlayır və buyurur ki, e, müəllif buyurur ki, Qaləşşəyx əl-İməm əl-Həfiz əb-Abdullahu -əb -əb Muhamməd ibn İsmail ibn İbrahim ibn Mughira əl-Buxari rəhməhullahu ta'alə əmin. Əməl e, qeyd eləyirəm. E, Şeyx İmam Hafiz Əbū Abdullah Mühməd ibn İsmayil ibn İbrahim el-Buxari dedi. Və bu da e, şək yoludur ki, İmam Buxaridən nəml olan, yəni rivayətdir. Çünki İmam Buxaridən e, bu İmam Buxarının bu səhih kitabını 90 min insan rəvayət edib. Yəni 90 min insandan bu kitab, kitabla yani nəravət olunub və bu da o rəvilərin bilinin İmam Buxarı haqqında, yəni başlamasan İmam Buxari, yəni deyir ki, bu cür üslubla başladı. Əbəb, keyfa kana bad'u al-wahyi ila Rasulillah sallallahu alayhi və sallam və qaulullah ta'ala azza və cəl inna ohayna ilayka kəma ohayna ila Nuh və İmam Buxari buri ki, bab, yəni bölmə Peyğəmbər s.ə.və vəh necə başladı? Və həmçində Allah talanın e, buyurduğu ayə Biz sənə e, vəh etdik, necə ki, səndən öncə Nuhə və onun başqa peyğəmbərlərə vəh etdiyimiz kimi, yəni Nuh və Nuhdan sonra başqana vəhd etmiş kimi sənə də bunu, yəni vəh edirik. Və İmam Buxari bu ayə ilə başlayır. Düzdür, burada İmam İbn Həcə rahməlla qeyd edir ki, burada Nuhun adın çəkilməsi ona görə çəkilirsə, çəkilir ki, çünki İmam Nuh Nuh aləysəlam ən birinci göndərilən nəbi Yəni, bir var nəbi, bir də var elçi. O, deyil, ən birinci göndərilən elçiydi və həmçində Nuh a.s. qövmü ən birinci əzaba düşər olan yəni, qövm olub. Çünki hamı bilək, imam, əstəfullah, Nuh a.s. təxminən 9 əlil yaşayıb və sonra da onun e, olundandan sonra təzən e, suya qar qolop yer yüksəsi və yaxəsər bu artıq e, peyğəmbərlərin qıssasında, yəni məşhurdur. Və e, yəni Allah Subhanahu taala buyu ilə bildirir ki, yəni e, sənə etdiyimiz bu vəhk, bu vəhk, yəni sən bu vəhylə Fərdiləşməmişsən, təkilənməmişsən, yəni sən tək deyilsən bu vəhdə və səndən öncə də e, göndərilən elçi və peyğəmbərlərə də yəni, bu cür yəni, vəhv verilib. Yəni e, sənə e, verilən vəhdə və sənin başıma gələn vəhddən sonra başıma gələn sınaqlar, çətinliklər, yəni biləkdən ki, ey Məhəmməd, sən bu mövzuda, bu barada, bu yolda yəni sən tək deyilsən və səndən öncə də bu e, proseslər obri peyğəmbərlərin yəni, başına Cəlb. Və sonra İmam Buxarə rahməhullah hədisə başlayır və bu hədislə birinci hədis İbn Ömər rədiyəllahu anhu həssidə buyurur ki: Ömər ibn Xattab rədiyəllahu anh qald: "Səmiətu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul: İnnamal əməlu binniyyat, və innamə li kulli mri'inmə nəvə. Fəman kānat hijratuhu ilə dunyə yuṣība imra'in ilə imratin yunki ankihihə, fəhijratuhu ilə mā hācara İmam Buxar Rahmanullah hədisini Ömr radiyallahu-nun niyyət hədisində yəni, başlayır və hədis də bu cür adlanır ki, Ömr radiyallahu qeyd edir ki, mən eşitim ki, Peyğambə isəm dedi ki, həyətən də əməllər niyyətlərə görədir və hər kişinin öz niyyət elədiyi yəni, əməli qazanır. Və kim deyir hicrətini dünyaya və yaxud da qadına görə hicrət edərsə, onun hicrəti e, dünyaya və qadına görə olar və kimin hicrəti e, Allah və Rasuluna görə olarsa və onun hicrəti də Allah və Rasuluna yəni, görə olar. Və bu hədisi İmam Buxari öz kitabında birinci qeyd edib və şək yoxdur ki, bu hədisin əslində vəhinən heç bir bağlılığı yoxdur. Ancaq sadəcə hədis şəhsilə qeyd edir ki, yəni İmam Muxari bu hədisi qeyd eləməklə bir daha bildirir ki, yəni Allah subhanələdən rizə edirəm, arzu edirəm ki, əməlim Allah rizasına olsun. Yəni mənim bu əməlim Allahdan başqasının rizasına olmasın. Nedir ki, Ömər radiyallahu anhla dua edədir ki, deyədir ki, Allahüm əcəli əməli xalisən li vacciqəli kərim və lə təcəllə yaxətən həddən minə ya Rabbil ələmin. Ömər radiyyələni deyək ki, ey Rəbbim, əməlimi xalis öz rizansın et və mənim əməlimdə başqasına bir zərə qədər də pay vermə. Yəni, əməlim xalis, yəni sənin üçün olsun. Və həmsinin də İmam Buxarənin bu əməlinin sırf Allah rəcasına olması ondan iləli gəlir ki, ə, necə ki, İmam Malik rəhməhullah özünün məşhur kitabını Muvaddanı yazanda ona qədər İmam Malikə qədər, qədər Muvadda yazmışlar. Və deyirlər, ey imam, hamı Muvadda, Muvadda et, sən də Muvadda et, sən də başqa şey edəcə, nəyə Muvadda yazsan? Çünki Muvadda sözün mənası əslində bu deməkdir, Muvadda bu deməkdir, yazılı bir süslə toplanan. Və qayıtda dedi ki, məhəkən əlilləhu və bəqdir Allah üçün nə varsa qalan o olacaq. Və indi gün bizim əlimizin İmam Malikdən başqa Muvadda yoxd Yəni, Muvadda deyəndə biz biləni kimi bildik, imam üçün başqa Muvadda yoxdur. Amma baxmayaraq ki, İmam Malikə qədər nə qədər var idi, nə qədər hissəm var idi. Amma bugün əlimizdə isə Muvadda deyəndə ikinci zeyhində başqa kitab yoxdur, sadəsə İmam Malikə kitabıdır. Və bu bir daha onu göstərir ki, bu hədisi burada qeyd etməklə İmam Buxar Rahmaullah Öz əməlinin sırf Allah rizasına olmasını arzuluyor, istəyir və bunun üçünə çalışır. Nedə ki, İmam Buxar Rəhmə Allah qeyd etdiyidir kimi, deyir, bu kitabı yığanda hər hədisinə iki rükət isxarı eləyib və əməl eləyib kitabına yazıb. Hətta hədislərin birində qan aldırmağa gələndə, hicamadan qan hədis qeyd eləyəndə getdi qan aldırdı, Bir deyir həm və bizim bir abası verdi, sonra gəldi hədisi yazıb. Yəni, bu, burada o toplanan hədislər bir başa hərəsində iki ülkət istixarə edən dəlavə İmam Buxar Rəhmallah onun əməlin dedib, yazıb. Yəni, bu bu kitaba əməllərin edəkdə hədislərini yığıb. Və həmsədə İmam Buxar Rəhmallah bu kitabda topladığı bütün ravilər ki var, o ravilərin... Bütün nəslinin nəcabətini harada doğulub, kimdən dərs alıb, harada oxturub, nəyib, nəyib, nəyib. Bütün hamısı haqqında məlumat haradaydı onda? Zeynində. Çünki İmam Buhar-Rəhmə öz kitabının ravilərini, o Bədir gecələri var, 13-14 ayın Bədir gecələri, o vaxtda belini söhkədi Peyğambər Salsələmin E, evinin qıranı, o vaxt hasar yox idi, söhkədi evinin belinə və o üç, e, üç gün işlığında özünün bu kitabda istifadə bütün ravilərin, belə deyək də, avtobiografiyasını yazdı, onların bütün tərcüməyi halını qeyd elədi, yazdı, ham hefisdən yazdı öz kitabına və bu gün o kitab formasında da əlhəmdələ qorunub, yəni saxlanılır. Və İmam Buxarı qeyd etdiyimiz üçün bu hədisi gətirməkdə niyyətinin, Sırf Allah subhanahu ta'alaya, Allah subhanahu wa ta'alanın rizasına olması üçün məhz əsas amil yəni, götürür. Və hədisin şəhrinə gəldiydə isə bu hədis yəni, dəflərlə şərh olunub, bu hədis həqiqtən də e, niyyət bölməsində mühüm hədis ki, imam e, Şafi Rəhmala qeyd edilir ki, bu hədis fiqqdən 70 dənə baba yəni, daxildir. Yəni bu hədis fəqhi bölmədə 70 dənə, yəni baba daxildir. Və eyni zamanda bəzi şərhçilər, həmçinin İbn Həcər rəhəmullah qeyd edir ki, İmam Tabarani e, bu hədisin e, bu hədisdən gətirir ki, yəni hədisdə qeyd olunan o hicrət məsələsində İmam Tabari İbn Məhsuddan başqası səhabədən rivayət edir ki, Əmmukais adlı bir sahəbi qadın var idi. Düzdür, İmam Təbəri iki rivayet var, yəni bir-birinə oxşayan rivayetlərdir. Yəni xülasəsi odur ki, Ummukais adında sahəbi var idi və bir kişi onunla evlənmək istəyir və bu da deyir ki, mən hicrət edim, evlənmək istəyirsə sən də hicrət elə. Və bir kişinin də hicrəti qeyd olunur ki, bu qadının niyyətinə görə odur. Düzdür? İmam İbn Həcər rəhməllə qeyd edir ki, İmam Təbəri gətirdiyi bu hədis səhih hədislərin, yəni səhih təna uyğundur amma tərcib olsun ki bu hədis, ə, o hədis bir çoxlar o hədis haqqında yəni biraz danışıqlar eləyiblər Yəni, hədsin tam ispat olunması barəsində, hətta bəzilər ümumiyyətlə ümumi qeyis adlı qadının olmamasını yəni, ispat edir. Yəni, xoğusca biz rivayəti gətiririk ki, yəni, e, bu e, bəzi rivayətlərə görə bu e, hicrət məsələsi burada qeyd olunan, məhz həmən ümumi qeyis adlı qadınla görə hicrət edən şəxsin adı ilə bağlıdır. Amma bəzilə şəxslərin də rəyinə görə orada heç bir e, qadına görə hicrət rol oynamır, sadəcə hicrətin qədində mühüm əməl olub olması irəli gəldiyinə görə hicrət mühüm əməl olduğuna görə məhz peyğəmbər sallallahu səlləm öz hədisində bunu, yəni qeyd eləyib. Düzdür, hicrət lüğəti mənası qeyd etdiyimiz kimi, e, dəfələrlə biz bunu açılanda qeyd eləmişik ki, hicrətin 2 e, mənadaşı, lüğəti və islahı mənası. Lüğəti mənası onun e, intiqalıdır, yəni köçməkdir, nəql olunmaqdır. Buradan falan yerə köçülməsi deməkdir. Amma onun şəri mənası isə şəri mənasında hicrət iki növü var. Yəni, İslam diyarına olan hicrət və bir də Darul Əmin, Əmin dövlətə yeri olan hicrət. Və Əmin dövləti olan hicrət, necə ki, peyğə sahabələr Həbəşçana bir və yaxud da ikidə hicrət elədikləri kimi və ikincisi İslam diyarına olan hicrət isə Məkkədən mədnəyə Hicrət olunan hicrət sayılır. Və alimlərin rəyinə görə bu da Səhiy Rəysali və Peyğaməlisə mədislərinə əsaslanır ki, yəni İslam e, diyana e, yəni öz köfür dövləti təlik eləyib İslam diyarına getmək hicrətindən sən öz dövlətlə qayıdıb yaşayabilmərsən. Necə ki, sahabələr Məkkənin fətində hicrət eləmişlər və Məkkənin fət eləyəndə daxil oldular Məkkəyə və 3-4 günə sonra qaydanda Səd-i bin Əmr-i Baqqas, və o ölümdən qorxur ki, bu hicrət elədiyi torpaqda ölər və peyəmsəm ona bildirir ki, sən Ölməyəcəksən sən, ölmədənə, e, yəni geri dönə biləcəksən. Və baxın, əgər sən öz diyarını İslam diyarına dəyişmirsən, hicrət eləmirsənsə, sən ora ancaq gəlib, ora fəth olundandan sonra, İslam diyarı olundandan sonra, sən ancaq qohum ağray ziyarət edib yenidən qayıtmasan, yəni, artıq orada sən yenə yəni, yaşaya bilmərsən. Ancaq o ki, qaldı, əmin dövlətə hicrət olan hicrət, onunla yəni müvəqqəti hicrətdən salir. O hicrətdən isə, yəni öz dövlətində fitnə fəsad itən, sonra qurtar Ondan sonra yenidən ora qayıda bilərsiniz də ki, Həbəştana olan hicrət kimi. Və e, düzdür Peyğambər səhəm hədisində gəlib ki, Məkkənin hicrətindən sonra hicrət yoxdur. Yəni bu, o demək deyək ki, hicrət mütləqən yoxdur, xeyr, hicrət var. Sadəcə Məkkədən hicrət, üçünki hicrət yoxdur. Çünki Məkkə fət oğlundan sonra artıq oranın əsaldığı İslam diyarı. Və Peyğambər səhəm bildirir ki, həyətən də əməllər, niyyətə görədir. Yəni, insanların e, dini baxımından şəri əməlləri etməsi e, ona hökmən niyyət nə lazımdır? Ləbuddur. Ki, o, savabın qazansın. Və eyni zamanda e, niyyətin e, müqabilində insanın savab qazanma dərədəsi nə olur? Müəyyənləşir. Yəni, insan var niyyətinə görə, tuam ki, iki nəfər insandır. Hələsi bir manəni sədəqə verib. Və o bir manat Hədislə, ayədə necə gəlib? Əmvətət, subullətən, fikuru, sümrət, ümumiyyət, həbbə. Kim deyir, e, e, bir sədəqə eləyərsə, o arpa buğda kimi olar ki, hərən həni qədər olar? 700-ə qədər. Yəni, sahablar da bu cürdür. Yəni, sahablar birdən ona, ondan 700-ə və ondan dağıtıqlamasını, yazılır. Nəyə əsasən o sahablar o cür təyin olunur? İnsanın qəlbində olan niyyətə görə. Yəni, yenə qeyd etdiyimiz kimi, insan var çıxardıb, biri 50 manat verə bilər, biri 1 manat verə bilər. O 1 manat verən 50 manatda nə ola bilər? Daha çox sahab qazan bilər. Niyə görə? Məbləğinə görə yox, qəlbində olan niyyətinə görədir ki, Peyğəmbər (s.ə.s.)lər bir çox hadisədə qeyd eliyib ki, yəni o cihadə getdiyi əlfələrdə dedi ki, sizdən arxada sizin qardaşlarınız var ki, qardaşlarınız var ki, onlar e, siz e, bu qədər vadilər, çətinlik aşmağına baxmayaraq, onlar geridə qalıb, məndə də qalıblar, ancaq onlar niyyətlərinə görə siz açdığınız hər bir dərəni, təpənin savabını necə qazanırsa, onlar elə edir. O cür qazanırlar. Nəyə görə? Niyyətdənə görə. Və yaxud da ki, hər hansısa bir e, xüsusi bir səbəb e, onları həbs elədiyinə görə. mini yox idi, silahı yox idi və yaxud da başqa bir e, Osman Radyalar kimi zövcəsi xəssi olan və başqa-başqa başqa, e, səbəblər xüsusi səbəblər olabilərdir ki, baxımdan onlar e, döyüşə getməməliyə baxmayaraq döyüşdə olanların sahablarını inirlər, hasıl edirlər. Və həmsində e, sələflər Bu e, niyyət ədisində əsas e, iki şey qeyd edirlər ki, niyyət e, iki şey, e, ibadətdə iki mühüm rolu var. Birinci, e, adətlə ibadətin arasına ayırır, ikinci, ibadətlə ibadətin arasına ayırır. Yəni, sən müsafirsən, saat 11-ə çıxmışsan kənddən, gəlmişsən çatmışsan saat 6-ya ilahiyyət meclisində və ilahiyyət meclisində camiat, əşğ qılır. İmam Əsrünki əsrin vaxtıdır. Sən də diyansan orada deyil, qılırsın qılırsan dalında. İmam əsri qılır, sən nəyə qılırsan? Zöhrü. Və o ayırd edilən, zöhrün əsri ayırd edən nə idi? Niyyət. Bu birinci idi. Təmiz b ilə ibadət. İkincisi təmiz b ilə adət və Adətən ibadəti ayıran. O da nə demək idi? Hamımız bilir ki, yemək, içmək, yatmaq nədir? Mübah əməllərdir. Və ya da ki, Ancaq sən yeməyi və içməyi yatmağı Allah subhanuvatələnin ibatinə güclənməyədən ötürü edirsənsə, bu niyyətdən yeyirsən, içirsən, yatırsansa, bu artıq özü nədir? İbadətdir. Və yaxud da ki, girdin, e, hava içsidir. Hava içsidir, girdin, dəstəmaz aldım. Nə niyyətdən alınsanı? Sərinləmək ilə, yoxsa namaz qılmaq üçün? Sərinləmək üçün aldımsa o nədir? İbadətdir. Bunu sərinləmək özübə qaldıdır. Amma ibadat çün oldu, nə oldu? Artıq sənin desən, o sən o namaz qalsan, tavaf eləyə bilərsən, Quran və elə vəsairə ibadətlər eləyə bilərsən. Aydındır? Və baxımdan niyyət deyəndə bu iki şey əsas nəzərdə tutulur. Birinci ibadətlə ibadətin arasını ayıran, ikinci ibadətlə adətin, yəni arasında ayıran